פרק ל. ועשית מזבח מקטר קטורת, עצה שיטים תעשה אותו. אמה אורכו ואמה רוחבו רבוע יהיה. ואמתיים קומתו ממנו קרנותיו. וציפית אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו, סביב ואת קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב. ושתי טבעות זהב תעשה לו. מתחת לזרו על שתי צלעותיו, ועשה על שני צדיו, והיה לבטים לבדים לשאת אותו בהמה. ועשית את הבדים עשי שיטים, וציפית אותם זהב, ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות, אשר איוועד לך שמה. והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, בבוקר בבוקר בהתיבו את הנרות יקטירנה. ובהעלות אהרון את הנרות בין הערביים יקטירנה כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. לא תעלו עליו כתורת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תססחו עליו. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים אחת בשנה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 לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. והיה לבני ישראל לזיכרון לפני ה', לכפר על נפשותיכם. וידבר ה' אל משה לאמור, ועשית כיור כי נחושת וכנו נחושת לרחצה. ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח. ונתת שמה מים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו, ובגישתם אל המזבח לשרת, להקטיר איש של אדוני. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם, לו לא ולזרעו לדורותם. וידבר אדוני אל משה לאמור, ואתה קח לך בסמים ראש, מר דרור חמש מאות, וכנמן בשם מחציתו חמישים ומאתיים, וכנבושם חמישים ומאתיים, וכדה חמש מאות בשקל הקודש, ושמן זית פין, ועשית אותו שמן משחת קודש, רוקח מרקחת מעשה רוקח, שמן משחת קודש יהיה.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 קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה, סמים ולבונה זכה, בד בבד יהיה. ועשית אותה קטורת, רוקח מעשה רוקח, ממולח טהור קודש. ושחקת ממנה הדק, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, אשר איוועד לך שמה קודש קדשים תהיה לכם.